Në të vazhdojmë e lejnë Allahu Gjellie Gjellelu në vargën dhe ciklin e legjeratave nëmbi nëndërlidhjen e pashkoputur nëndërmjet akides dhe edukates. Lidhja e pandar në mes etikës, moralit dhe besimit të pasrën e zotin ton të bareke u e te ala. Dhe kjo është legjerata e tëjtë me radhë ku neve flasim për këtë kaptin. Kemi folë për argumentimin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 është të rëkanë si cili nuk ndahë. Andaj, sot dhe të flasëmi për, për kufit e edebit me kriesat. Definicione, gjendje, se si duhet njëriju me edit dheri kur është edebi me kries dheri këto. Dhe po e kaloj, kalon në ekstremizm dhe kalim të kufive. Pas taj pas këtë religeratave, dhe të mundohemi me lejnë Allahu Gjele Gjeleluhu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 Wa ndhur i la edabi s-siddiq, radhiyallahu an. Tha shikotek edhebi i Ebu Bekrit, radhiyallahu an. Ma an nabiyyi sallallahu alaihi sallam fi s-salati, shikotek edhebi i Ebu Bekrit, radhiyallahu an, me pengamberin, aleyhi s-salatu s-salam, në namaz. En yateqademe bejne yedhej, kur itha priti në namaz. Ishte isemur pengamberi, aleyhi s-salatu s-salam, dhe itha Ebu Bekrit, priti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 Për para pengamberit sallallahu aleyhi sallam Pro nuk këm të konë mu me dalë namaz me pri Duke qenë gjaldë pengamberi aleyhi sallatë vë sallam Kejfe e uratëhu me kamëhu al imamete bil ummet i ba'de Kjo, kjo e deb Ebu Bekri në ka që mu bo prisë i rralt pas pengamberi sallallam Pro pengamberi i ka dhënë dilë pri namaz Ebu Bekri i ka dhënë mu së më të konë kjo pëzit Me gjithë se ka mëritu Mirë po besimi dhe bindja që ati nuk i takon e ka rrotulluar çështën, ajo e ka marr. I mungajimi don me dalta ajo se ai i cili ka edep i mrin me sellet. Ai i cili ka edep i arrin moha. Prapu Bekri, Abu Bekri nuk e ka pa po veten denjë me dal. Prit edep se pyengamber sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë dil.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 Ordra. Kjo mesel juridike nuk e kena na këtë meselit ashtë duke e forë. Mirë po, e debi lartë ka mëri me Ebu Bekrin në atë pozit që me bo khalife me gjithë se nuk e ka pëvetën të denjë. Pas të a i thot i bënkajim, el gjozije, faslun, el edebu, el vasat, bejnët të friti, këll ifratë. E debi është mesataria në mes, negligentes dhe të primitë.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 a i ka qenë për para sufi, a jo e njohër, kur ka hi në Elisunëne, nuk ka mor në veti bërlok të sufizmit, nuk ka mor në veti bërlok të sufizmit, po ka hi i pasë tër, i qilë tër, dhe argument, argument e se, shpesh her i përnë ka hi miktudu, duke argumentudhet, ka thanë hoqa jonë, sikur të da shofë miktuminja e kur thotë, ka leshe i khulislam, e kam dëgjushe i khulislam, i më të imi, e ndë më thanë është nën, në n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 Ka dhanë në definicionin e edepit. Ka dhanë el edep hua. Hivdhu l'haddi. Rruajtja e kufirit. Rruajtja e kufirit. Bejnë el gului o el gjefa. Në mes guluvit e cila është të primi dhe gjefa e cila është neglijenca. Pro, qka është edep? Edep është më rujtë një kufi. Nuk shkon në skaj dhe nuk shkon në neglijenca. Bëma'raf arif, bima'rifati ad-darar al-udwan kioba duke njoft rrezikun e kalimit kufive. Çu she kupton shkallën e debi fillimisht e debi është me rujt kufinën mesatar. Po çu sheru njëri kufinën mesatar vetëm në me një rast kur e di se çdo anim djall fas maitas as zarar ka zarar. Por sigurisht i them në iman po anova ka irghoja قوزارور بو انا نوفا nga hawariges because oror cilando çanova kozaror e mesateria është është rrad mesateria është rrad thad ibn qayyim el jawziyni speqimin eksai shprehe hada min ahsan al hudud ki shprehe ki definimosh më i mirë definicioni e adebit fa innal inhirafa ila hadd ahad al tarafay al ghalu wal jafa huwa qillatu al adab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 nuk në nënkupton me net në imaginatën tanë që e ki kriju, se jenë midis. Jo! Dhe dha shovë në da, kur ti jetash ma fellë me shpegue e debin. Shpesher, na e përzim dy meselë. Meselëja imaginatës dhe meselëja e realitetin. Qka në nënkupton kja? Por shembo, ne jemi në një në rrugë. Në një rrugë. Dhe, kur ti do me jetë qatë rrugë me, me komoditetë. Do me jetë me qatë rrugë me komoditetë. Qka, qka banë? E vladı vetes se ti ështëuosh mesi. Edhe çat shumë i fol vetes derisa krijohet imaxjinata më e rand se sa realiteti, edhe ti thu jam mes, jam tamam. Ama kjo është imaxjinata jote. Me ar realiteti ta zbulon atë imaxjinatën. Kur të vjene e vërteta, kur të vjene e djeli, kur të vjene paraqitja e perëzorit, atë rëshofna. Atë rëshofna kush ku ka çën. Andaj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 Në mes Argument Argument se Ata që ndrojnë në vetën Ata që ndrojnë në vetën Këa rëzik lezer Këa rëzik Dhe e risa I mën qajim e lëgjuzhije Thot Vec Allahi kanë ndonë me shpëtu e shpëtan Vec Allahi kanë ndonë me shpëtu e shpëtan Qëka thot në këtë mesejle? Për që e imbu Thot Ajinul Gëdab Ciri u rejtjes E ndronë edhe pëmjën fizike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 Po çka urrejtësh ka ekip? Fizik, në aspektin fizik po folim. Mos flas me anë aspektin shpirtëror, që nëse janë gjetur aty prej sjellteve, ti janë gjeturina, ajo mos ka kufi. Ajo më nuk ka kufi. E kjo rua që kësaj mesatares shumë shumë rëndësishme. Ajo shumë rëndësishme. Ado bursa e mundëri juve të sejian e vërteta prej nganjë anë, edhe ajo anë që i vjen e vërteta është e urreitur çajon prej atij. Ai nuk e shikon atë anë hiç edh çka djenja shikon me pikpitjet malda kjo rrezik ana do te bën qaime el jozia wal adab al wukuf al wasat adeb ja është me nejt në mas a gëshum eran pasai thot fa la yaksoru bi hudud shar'i an tamamha ze nuk mangson nga kuvite shariat ndaj plotësimit të tëra wala yatajawazu biha ma ju'ilat hududan la faki lahuma udwan as nuk e kalon vijën as nuk e mangson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 duke morë avdes dhe ju ka mejt disa prejtëre sa ma malësia e thonit vend i palam sa malësia e thonit vend i palam pe nga mirë a.s. ka ta në wejlu lill a kabimin e në narë mjerë pra të shputa të palame prej zjarët pra s'kini morë mirë avdes a ata pjesë kësë morë në avdes janë në zjarë nga se nuk pranohet në amazi pa avdes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 A kto është shumë rrezikse dëni, nuk e din, duhet shumë gjuhë të më dhon, do të më dhon përpjekje, me, me, për me ditë se a është mes apo jo. Nga ana tjetër me teprua, për shembull, vesvese me pas na vdes. 40 herë marr për një për një avdes. Edhe thujë ja, ja ende s'kam marr. Ende s'kam marr. Derisa sa thotë şeytani, marr me gusel më më sigurt e kia. Kur të mësh gusel edhe aty një, një, një disa tela she diçan dhe dhe njeriu mbetet me me vesvese. Pastaj thotë apo sikur vesvesja e niyetit e kanë po njerëz kanë problem me njetë, a e bën në jetë, a s'e bën në jetë. Nuk nuk e dinë, a kanë bën në jetë apo nuk e kanë bë në jetë. Derisa kanë shkuat larg, a bëna në jetë, a s'e bën në jetë thuje më gojë më mirë. Në të tjetër kiafër, sigurisht, atë i sigurt, e, sigur, e bën në jetë, akshem radi. Se këtë qoftë pikë ka lind, se nuk e dinë a, a, a kanë, bonjët, a kanë, a e kanë bën në jetë apo. Sigur për shembull në sifil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 ata shka punojnë me me dhebin e përmendjes së niyetit, ka mesatarë dhe pritërorë dhe ka që janë tepruës. Mbra në atyre. Dikush e that në niyetin ka dalë, bën në jetë me fjalën namazin drejt. Ka si si, si beso na sfjale svet. E ngri zonë, e bën, do të ngri zonin që vetëm e vetëm të vet bindet që ka bën në jetë për namaz. Kjo është gulluv i madh. Kjo është ka thellëndim. Kjo nuk ka thellëndim. A dhe nisi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 Por kto kto së nde ruajtja mesataris asht ruajtja e të çënurit e Elsonet dhe Xhema. Kjo është ajo mesatarja. Asmës më shkunu në ekstrem, asmës më shkunu në neglijencë. Pastaj thot Ibn Qayyim al-Jauziyah ka përmend shumë për për meselave të cilat njerëzit shkojnë në në neglijencë, shkojnë në ekstremizëm. Pastaj thot ku me thallu hada tawassut fi haqqi al-anbiya alehimussalatu wassalam qesai bergat ibadeti sai bergat bindjeve besimeve sikur për shemb mesataria në bindjet ndaj pejgamberëve dhe, dhe besimit në pejgamber thot alla yaghlu fihim kama ghalat an-nasara fi al-masih sikur për shemb mos me etepru në pejgambert me dashuri dhe me sku sikur kristart ndaj isale salatu wassalam për shemb Bërë, e dope nga ambena e sallatu selam ka dashurin daiti kamrespe kam binje kam, kam binje shumë i madh shumë i madh shumë i madh dhe nket shumë i madha nuk e ruan me kuvit e sheriatit çka vot ka dal se se pas mjdit sa i madh ku ka qkon kike ka qan zot kjo shto shur kan bome isan e sallatu selam donim i madh i madh ka shëru ka ka kthisin i ka i ka shëru i ka nxjall te vdekurit edhe ku kam rije kjo es zot kjo es zot kjo es guluk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 ju kanë besu për nga mbërëve, o azzeruhum dhe i kanë dihmua ta, o a nasaruhum dhe i kanë madhruve, o të teba'u dhe e kanë djekat atë qka duhet me ndjek për e rrugës që kanë nartë për nga mbërët, dhe zotit e barëke, o të alë. O a Wa mithalu dhalike fi hukukil khalqë, shembuli në qështjet e kriesa. Kënë aspektin e ibadetit, lë aspektin e për nga mbërëve, besimit, akidis, po të kriesat më jufarrita fil qiyami bi hukukihim wala jeshtegriku fiha bihajthi jeshteghilo biha an hukukin la duot që mos të neglijan në kriri në detira më detira ki bërgëtësi ki obligime ki amanete ki z... sende në bichafën taone duosh me krija ta duosh me isosata dhe wala jeshtegriku fiha dhe nuk gjitët në ta që të mëllon nuk gjithë të ta, për shembrë. E ki ndaj dikuj një përgjëtësitë të të shme këryja ta, të shme sosë ata. Edhe tash qatë shume mërë ata, edhe humbësh, të hupin me farze, me na file, me dhikër të lojtë, nuk aron krejtë, pse? Dhe kërë të pitë i këshë, dhe të jam të këryja të këryja të këryja të këryja të këryja të këryja të këryja të këryja të këryja t Me njerëzit, ja haron hukukët dhe drejtat Allahu të bareke vëtë ala. Au, anë të këmiliha, apo, nuk i pletson ato. Nuk i pletson ato. Por shembol, e falë farzin, e dhëtë, Sunetin, kam punë. Kam një akry një punë, një vlavit, kam një një, një dikujna. Dhe dhëtë, Sunetin, është për blotsimit të, të farzëve. Për nga mëjlë, ale i salatë, nuk i kalon kur ato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 Çfarë dispozite ka për atë familjet që prind? Shkolla di atë çka thon, nuk ka farsë me punë. E bëjnë ata çka thon, jo ja, nuk ka farsë me punë. Pse? Ka se Kase. ata kanë të ardhurat që ti nuk i ke ato. A ti nuk i vdes fëmija, ti vdes fëmija, apo? Andaj, lanja e familjes pa buk, çfarë dispozite ka? Ka than Allahu xhelalu ala, "Wa la taqtulu auladakum, musibitni fëmijtë juva. Wa la tulqu bi aydikum ila al-tahlukati, musa hazi vetvetën me"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 A ma haqë kryjet dë të tjere Haqë kryjet dë tjere Ta në qka Ta ka bëha Allah u gjellë vëhala U aqib Pas ta i thot U ella je gjfu e anha hëtta ju atila havil kullije Dhe mos të bëhot negligent Ndaj dë dhe tjereve Dheri sa ato të asgjësohen Thë im në të tarafejni Minel u duenit dharë Gjdo njona pre këtire skajëve Nëse kalot kufini është idamshëm është idamshëm A po ka hije një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 Amo nuk kena sharë pisaj, i krytë tira të jetër, nuk kena pati shka rëzik pisaj. Kadon hi e fil gjënë, që janë gjënët. Kjo është ruajtja e mesataris. Kjo është ruajtja e mesataris. Dhe mos mendo se shkelja e të drejtave të njerëzve është e lejtë të zotit e barë kjo e të ala. Kadon bë nga mberi sallallahu aleyhi sallem. Dhe Allah, imbytja një muslimanit është ma eran të allahu se sa shkatrimi qabës.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 e ngrit, e ngrit, këtë meselës, qatës lartë, dhe eri sa disa djetarë ka dhonë, jo, jo, jo, këtu nuk ka mundësi me mëri kasë lartë. Kasë lartë, kasë lartë, ngrit, që është që në edepit, që është që në ngritjes edhe njëriut me, me edukatë dhe eri sa të zhveshen nga shikimi i edukatës sëve dhe të shikojë vetëm Allahun Gjellë Gjellalu. Dhe duke shikua Allahun s'ka dojnë për e edepit, wa hua ala thalati dhe rajat. Ka than, autori, e debi ka tre shkallë. E dhe rajatul ula, shkalla e parë. Menën ullë khaufi e një te adda ilë ijes. Pengimi i frigës, me, me e frenu frigën, mështë kalohen në këputje të shprejsis. Wa hapsur rajat dhe burgosja e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 Është ajo, e këtu, që qëtu është lufta me madhe e njerëzve, këtu kanë ra murgjit, këtu kanë ra khavarisht, kanë ra kaderit, kanë ra gjëbrit, kanë ra loj loj grupacioni, kanë ra roj loj klase, për majtën e kësaj vije, ku a vija. Ra edhe mështë me kalu ku vijini në frikës, por edhe mështë me kalu ku vijini në shpresës, dhe këtu atëllo vije madhe të, në fraksionet. Ka shpëtuar me lein Allahu xhelalu ala, atë që ka shpëtuar Allahu xhelu xhelalul më rujt çështjen e mesatarës. Pastaj thot: "Ual yasu min rahmatillah, fa inna hadha al khawf madhmum." Thot: "Shpresa është për rahmetit të Allahut. E nëse frikamrin, çe ket skaj, ajo është nën çmumë." Nëse një njeri mrin më frik, deri më një skaj, o hum shpresat për veten dhe për të tjerat ajo frigësh e nënçmuhme ja ka shti shejtani dhe subhanallahu thati ibn qaim el jouzije shejtani me ibadetjit ka tërafora dhe tëra hile dhe tëra dinakri dhe tëra rrugë të mashtrimit që i mashtron jo besimtarët, kriminalët dhe jahilat për njerëz vetë të thjeshtë pse vall se këto janë ibadet këto nuk e, nuk mashtrohen, më asha mashtrohet në rrugët e miaçit një femër ai humbët ta ditën jo ai di se i ullzumi nuk nuk nuk shkon me ksivoraj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 edhe ku të bërije, mënë këtë dërejgjë, e shafë se humbët njëriho. Humbët. Hum, Humbën nga të të shmëria e vetë. Dërsa Allah nuk dërë me në qitë për në të shmërisë. Adhe e thotë, rruajtja kufirit të frigës. Pasë e thotë, se mi të shekë khalë islam, i bën të imië, rahimahullahu ja kul, e kumë dëgjuho gjëntëm, i bën të imië, nduk e thamë, haddu l-khaufi, k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 se si ata e kanë jetuar një jetë shumë shumë komode dhe shumë të rehatshme. Tha, e mban kajm eljuzia, وهذا الخوف الموقف الياس اساءه ادب على رحمه الله تعالى. Kufri, e cila e çon njeriu me hum shpresat, është prishja e debimit me Allahun. Shiko sa rrezikmasht. Në vallë, nëse njeriu bindet se Allahu s'i fal korr, tek prish i prishë debimin me Allahun, si ti ditë muslim me Zotin xhëlalualla. Pse se ti sigurisht i thon Allahu xhëlalualla Ti e ja, ajë që ka s'ma falë kur mua Allo nuk e ka përshkuj qështë dhe vetëm Va rahmeti Va si atë kulleshej Rahmeti e më ka përshkjë dhe sen Faktikisht bjen në në disa gëj Gjy pa dhe disa Disa Loqe të ndyta Që ti me ndon keq për Zotin tante barë kjo, A nuk du është me me ndu qështu Nuk du është me me ndu qështu Pas ta i thot Elëti sebe qëdhë gëdhabe Vë gjëhllum biha Rahmet i cile e ka mbujt dhe e ka mbizotruhe, ka kaluhe idrimin e tira dhe është mos njohje Rahmetit Allahu Gjelluala. Pasta i thëtë, o emma hepsur rëgje, qëka dhe me thënë me burgosë, shprejësëm. Këtu vlezënë, që të dhe me thënëje, bimë i njorantët. Kërë thëtë përshemul, Rahmeti Allahu të është i madhë, Allah una i falë neve,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 dhe është njërin ban gjuna atë ditën pi alkool ban amoraltet Allahu na rujt nuk i ndalet gjunave nuk nuk e ndal shikimin dhe thot a që Allah ma fal mua ma fal Allahu mua vë mua përshkuni be Allahun të të ngushhtë ju shumë be përshkuni ju Allahun xhelal xelalu shumë të ngushhtë këto fjalë të të cilat e i shprehë njerëzit pse se nuk e njohin Zotin nevet subhanahu wa taala çka do të bën qaim aljuzia thot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 Si a falë kërkujna, asë muhe He, gjëvesh për nga më bërë Edhe njërëz dhe të zxedhe Nga ona tjetër vjen ki tjetëri Qka thotë, kejbe ka menashti Allahu gjellëvala në gjennet Kejde, kejde Kjo është humbje Të djetë janë bala dhe Devijim Pas ta i thotë Belhadur Rëgje Thotë definicioni i shpesës është kjo Ma tajje belak el i bada Subhanallah Thotë definicioni i shpesës është e cila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 kaplohet me një gjendje thot pës, çka më etuam kur kujtja falallahu xhelalu ala këtë që na më inzar për të dënimin kjo gjendje shumë e keqe Adhese, njërë të nzim, të piklum, a dallëse ata njerëz të nxim të pikullum depresion eksitë më radh apo jo rastisht Allahu xhelalu xhelalu e ka përmendur se jo besimtarët kanë hasret hasret domë do pikullim i madh pse ai e di shumë mirë çka e pran atë gjë dhe kuptoja shpresën për një të ardhme të përgjithmonësh pra vetë kur kujton ke ç'kjo jetë kam e përfunduarën kur djoni hiç. Shumë e keq është kjo. Po shumë e rëm. Ado thotë, nëse kputet era në Altania, sec. Fa idha zadet alqatha ila almahalik. Nëse ka shumë frym, ç'ka ndodh? Perplaset, rrotullohet. Shiko fo shembull ilustrim i ç'ka. Ës tani janë ndëti. Do ka nevojë më et me brim bregdet. I duhet çaj er sa mos munal. Po nuk i duhet as mund dal era që mund dalania, po nuk i duhet edhe më i ushtu fryma pse se praptohet. Asnjëna nuk e shpoton. Tha ibn Qayyim al-Jauziyah: "Wa idha kanat biqadrin awsaltha ila al-ghaya". Nëse jesh me qadër të caktuar sa duhet, muri në në çollim. Pastaj thot: "Wa amma dhabtus surur". Kjo sai bëret frigës dhe shpresës. Tash mbajtja e kandarë egzimit.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 el gjozje, u dobdt sulur, çel ramazan me mbajt gëzimin kufi. Ën yxheru ila mushabahatil jur'ati, fela yaqdiru alayhi illa al aqwia'u arbabul azaim. Subhanallah. Ku të gëzohesh me çka do koft, me nimetut Allahut, me ibadetut Allahut. Do të ta përmendim me qaim el gjozje se më shumë ti çka gëzon njeriu është elmi dhe ibadeti. Më shumë se saposuria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 Vetë të në qefëse u ka hum njëriu. Dhe kur ti hipe, shejtani madhë në, në hidrim të madhë, nervoz, temperament të lardhe, nuk ka mundësi me, me emajtë dhe të vetën, ati hi shejtani. Ati hi shejtani. Andaj njëriu duhet të tri rasën me, me emajtë dhe të vetën. Qka këti, të të di përnë ka i për këtë tri rasën? Fe la ja qdiro alehi illel e kuja. Veshtë fortë mundën me emajtë vetën këto. Shqimë, Allah të ashen një këzim të madhë. Një fëmi shumë të në të harëshëm, shumë të mirë. E ti mundë me ta livrit zemrën. Pa të livrit zemrën mundë me qëku i mani. Mundë me qëku i mani. Me të vdekë, me ta morë Allahu Gjellë vë begati. Këtu së provohë njërëzë. Apo, jamer Allahu Gjellë vë begati, atë shumë piklohë dhe mërzitët deri sa të nëmi dolmen, edhe banë kufër Allahu Gjellë vë halë. Allahu në rritë. Nga mesataria në këta në në këtë meselë dhe në mundsohet me çën mesatar në këtë meselë dhe hidrimi dhe hidrimi njeriu më mbahet vetën e hidrën pra çdo njoni hidrorot zonjani hidrorot por por çhemë kur ti hidrorosh kujdes i madh mendimë çka të vin kur je i hidhur nuk të vin kur je i qetë me drimë çka por shemo ti ka në gjendje të hidrimi thuo ja mo këtu ti kur si fole po pak mo qetsu ja nis aj tensioni të usbrit Ja vëllai nuk ka bosh çfarë të përmespifon. Të shutë të shku, a? Më rindërvea duket, do të vazhdon me zhdukret. Kësi smiriton me jetu, apo të mbërini një një mbyth i madh që nuk mundesh me menaxhuar dhe bën veprime të pahishme. Pastaj njeriu kur e zhbraz dhe e çliron vetveten nga kymbledh, çka bën? Atëri bëhet pishman, sa dhash në bosh çshtom. Bilbo ka von. Shpesh ajo është, oj të von. Allah do të më kajim eljuzia ila arbabul azaim, vesh një stëfort me vullnet të lartë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 Njerëzit kër arrin pasurija, arrin shtëpija, arrin sejn dhe luksoza, arrin mëshira, të zotit e barë, kjovë të ala, harojnë se, e këta ku shëpër unëi? Shëpër unëi Allah u gjellëva ala. Sa njeri ju, për shemblë, kër, kër ka një metë, me zemë dhënë, elhamdulillah, aq ka dhanë? Hum bëtë të eshjue një metin. Andaj thotë, fe te gribu shukrahum dhe i ndjer nga falenderimi, wa la tu daifu humut dërra, dhe këta njerëz nuk i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 fatglenb sabrhom dha ja yawmun sabrin por kur ka pikllim njeriu deriku duhet me pikllu pikllu deri me drejgesh ka nuk nuk e çajt portej sabrit ataj thuhet me sabr durem e kalon kjo kjo gjendje pasaj thot wan nafs qarinetu shaytan wa, sh wa musahabatu fat en nafsi esh shok me shaytanin nafs e kto ka perëndim ego vëllazër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 wa thabata li ta'khudha qistaha minha kur allah yeb dhurata njerit çem dhurata pasuri autoritet dije sendetaksai bote yeb allah xalle xalle xalal u njerz allah i privilegjon njerit çdoja ay te bareke u te ala kur tja yeb allah u megatit çka ban vjen egoja dhe mundohet me marr diçka prej tyre çysh marr thadiben qaim al jozia wa tusayyiruhu min uddetha wa hawasilha e mer egoja këto dhurata dhe i ban prej i municionit vetë, e ban armë për veti. Fel mursel silu fel mus tër silu me aha el gjehi lupiha, je dauha të stov fidelik. Thot gjehili, ajë cili se njef egon, ajë cili lëshohët me egon e ti, ja jap kët dhurata. Meri. Meri dhe zëpër ti janë të ti meriton këto. Shkoshka ka me pru i bën kajmë e gjëzje tash një një dheregje shumë të rëzikshme dhe zërë. Kë njeri ju Më shpëtuar prej egos soti, është më vështi e vështirë se më shpëtuar prej shejtanit që ka qenë vetë. Shejtan i cili i vancitje për të keq, është shumë më lehtë më shpëtuar prej tina me dhikr, me përmendjet të Zotit, me Kur'an, me lexim të të sëndërvëshka e largon shejtanin. Mirpo egoja njëriut, këta e ngulitur në rendën e njeriu, këta ek i më veti, këta dhikri s'e largon. Ka e largon takvallohu ku dhe kuptimi i fesë i duhet dhe gdhëndja e largimit bërlloçeve të të shpirtit. Shiçka do të mungojë el-juziyyah. فبينه هو في موهبه للقلب والروح وعده وقوه له اذ صار ذلك كله من حاصل النفس والاتها ثوت ديري سا شيرتي وزمرا يقول الله جل وعلا ذراته يقول الله جل وعلا ذراته شيرتي وزمراس هتو يان فوشي هتو يان فوشي علمي بصوريا منشوريا لوجيكا او با كي تان منشوري تش الله تا كامنسو مبا Ta so, ta kam uncu me dhu, auto ta kam uncu me perceptu, auto ta kam uncu ti me me, me bo kalkulime në kok, këto janë vundti, ta kapsh sa kaollësin. Te ditë moja, ti flet dhe dhe shpjegon dhe dhe shprehesh dhe i ka vënë dëshirat të tua dhe thuk ta se du, ta e du, ja këto s'u pëlqejnë, ajo m'pëlqejnë. E kështu me radhë, jo këto ka pashije, këto me shije, ta kusht ta kam uncu ti me këta e ka porcelanim me mukaim, këta ndrorata të Zotit. Ta kam uncu me me rosejde, ta kam uncu me rad ruku, ta kam uncu me dash Allahu këtë ndrorata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 që është njeri të Allah e Gjelluale i ka adhon inteligencë inteligencë i ka adhon ilmë, i ka adhon ibadet kjo është dhuratë dhe kjo është i municion për tyje që është ta mërë egoja li enneha raet ghinaha bih se ti thue unë jam i mjaftu shumë me ketë egoja jote që kësa fell ka i bën kajmë që nuk e di ka ki je ka i të dalë po i shala ngoni përgjit ligeratën e kuptani Ibn dhe, egoja për plasët me shpirtin Egoja një rirë Për plasët me shpirtin dhe zemrën Dhe shejtani Bashk me egon dhvinë, sëllëmojnë tyje Ti i ki disa armë Aj, shejtani me egon Bashk munon me ti morë Do me e than, i bën kaimi Qka ta merë, egoja së shejtarisë në ta merë Se ti a ja Shejtani ma, ma pështire ka me ta morë Një begati, se sa që ta merë egoja jote Qysh, ta ka të në lojë një dhurat Ti ka do në sitë, ti ka do në veshtë, ti ban i badet Allah, ti ban ki elmë, ki pasuri, ki fuqi, ki takatë, dhe kitë këto, kur të egoja të thojeti, a për sheshfarkijeti, e këtu venë thotë mirë, e mar egoja nja. Kur të thuishti, unë e kam elmë, kam adhurimë, nuk jam si ju, nuk jam si të tjerët, këtu egoja e veshëm se të kanë grejë ka veti. E kam orë, që këtë i badet, edhe të ka këti kontra, pse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 Billahi Aleykum, pa e në nëshmu asni pasunik. Shikoni pasunika, ndash për shkijive, ndash për muslimanve. Qysh e ndjena i vetën kërsi tjerëve? Mundo nimi përcel, lëvizet e sive dhe gojes dhe, dhe tretime, illa me rahim Allah. Për dhe që e ka më shirua Allahu që shkon të tarikën e bubekrit, ka, mirë po, e janë travët. Që ka pasuri dhe a i nuk e ndjenë vetën të pavarë për kejtëve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 Cilë qështë doje Po edhe me pozë dhija shumë rëzik I më përshafiju ka poezi Para ti Një hoq i madh, Ahmed El Khalil I cili ka sinë për djetarët të matë të gjuës Edhe aje dhe i më përshafiju kanë tanë Lawla khashjetun minër Rahmani Mos mu kanë friga prej Allahot Mos mu kanë friga prej Rahmanot, prej Zotit Kërejt njërzit i kisha logarit e ropte meh Aidanipsa prej fuqis inteligjencës dhe elmit që ka dhënë Allahu xhelal xhelal. Imam Shaviu. Do të thonë Imam Shaviu, atë shumë i ka xhëruar truri, atë shumë gavora ai ka thonë vallahi mos më kanë frikë për Allahut këtë rob i llogaritit. Mos dini kur gjallë. Deri sa kur ka shkruajë një ani poezi, ka dhënë atën me nxancave po du me shkruajt me me një stil të lartë juve arabë. Atë ka thonë hajt pak. Ai ka nis kur kush ka murdha shkurgjë.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 Ullet ati, kini varejt, kretë njës kur, ah, pasunik, pak mu kanë me një firmë, njës i tësot një këmish me vesë, me firmë, ti dhut për e shaka veshe, Allah, prap mrejnë ati, trup ka, lëkur, ka me vdeka jo, ka me hankrim, bot. lejat, lejat, mises, ajo firma nuk përban kërgjoh, me të zhvesh, ku athoni përkaj me lëgjohëzije, me zhvesh njeri unë nga petëkat, atër shifët kushashtë. Me e zhvesht njeri ju nga petkat, atar shifët kusha. Ava dërsa njeri ju zbukurove. Mirë, po e ilmi është i rëzikëshëm. Au halin, apo gjendja dhurimi. Ko gjendja dhurimi njeri ju mërinë takvallë këtë madhë, i shikon njerëzit të subharë Allah, këtët prishtë këto katastrofë, ku kanë me shku këto. Kjo këshikim, qështë reflekton të ki, se ka mërinë më një gjendje takvallë këtë nuk i banë Allah u gjuna, dhe me ndonë se këto, e, janë Aڇ po sa ruzesh po? Me tak vallah, me namaz. U du ne falla kto flen. Unë falla kto flen, unë vinj jamë apo. Njësh bëshimu. Ka pas. Edhe të kaluar, edhe të sotshëm del në sabat po shem. Del në sabat. Dhe e dihet se namazi sabat është një prishnjërave të dallimit mes besimtarit dhe munafikut, jo mes muslimanit dhe munafikut, mes besimtarit dhe munafikut. Edhe thot, ah munafiku fleni. E <laughs> ka shkrua Pa e vërrej, ti ka shku sabaj këti. Amaj nuk e di, dhe e pi, ka dalë e qajnë, postaj, të të të të mënafika të të të të në fletë. Mirë, po kjo nuk është aman, lo. nuk është aman, kjo. Për nga mërë e sëram, po, ka bo dalën me sabaj, me së mënafika, me së mënafika dhe vësintari. Po, nuk të ka thënë në ti, e se ti ki të drejtë, me i logarita është njërzit mjë bëhati, apo, a... kështu më e radë. Allahu جل جلاله, ja bidikut, ne uritë shumë ta. Tama vetë, e shat, e thujnë, ba, është tamam e vërtet, diçka më një hartë përgjigjet. Është, edhe njerëz thojnë, subhanallahu, deti është kë. Çfarë ta vetësh përgjigjet? Kë njeriu është rrezik. Kë është njeriu i rrezik me me ndive vetvetën. Allahu na rujt. Kë nuk është elendaz, më thotë dikush, elhamdullahu mamit xajit ku ka me ne. Jo. Allahu ka dhan il, il, ilmin dhe runa sinjeritetin. Oh, keshfin, apa Allahu i zbulon atij prej gjendjeve që nuk i ka zbulu di kujt tjetër ogazbulu proshemu kall dikush i kamsuajme ata Allahu jallahu ala dhe ja di kuptimet dhe di detajet e kuptimeve edhe eshendoni ignorant nuk di kur gjao per emrat e Allahu subhanaka i mire as asem Allahu se di asu bi demrat Allahu dhe ja nisme per buz me me gjendje te rom fa idha sara zalika min hasilha in harfa alabd bi wala but nese nepsi inin qeto egoja i mer qeto Unë jam shumë i dishëm, a dhurimi jam a shumë i lartë. Një huri të mija janë shumë të loja, gjendje që e kam zbulu une, këto nuk e kam zbulu. Nëse egoja i kapë këto, atarë thotë, me që të punë shkatë rovët. Me që të punë. Nuk ka nevoj me bajuna, me që të shkatë rovët. Uala butë pa tjetër, Allah unarojtë. Amunë e njeri ju mu shkatë ru vdhezër me namazë, po. Me dije, po. Me zbulim të, të Allah, që aja pa Allah Me një huri po Pse nga se endin vëtë vetën Endin vëtë vetën Ila tarafi me dhmumin Më më njërë atin au shatëhin Au illali më në hvidalik Deri thot deri sa kalon njeri ju në një gjenjë të, të mjerume dhe të nënçmume Kë njeri ju bëndë shumë i guzim shumë Mar guzim dhe Allahu gjellu ala Dhe aron se një ditë për ditë veka qenë gjahil Vëllahi Njeri ju si doje këta Me, me largu vetëm dhe kujtuje para, para se me ditë që shakon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 Nuk këmë takonë mu me dalë me pri, e buve kërështë, më në thonë dikush neve, delë, alhamdëllakum, di se unë e më ritoj. Këtë janë në gjendje trana, këtë janë në gjendje trana. Më në shatë, avu shatëhin, avu idlal, apo fillan, thotë mizmadhue. Por që më në dojë, ka thonë përk e ilmë, shatë hashtë me e kallue me, me kur më bushet gota ma tepër. Kur më bushet gota ma tepër, i thot Edh në vazhdimësi mundohet jashtë me thonë, oh ka njerëz që aqurojnë, oh ka njerëz që falën natën. Ama e sill mohabetin ka ka vëdhetja. Dhe rrit dozën e asajta. E rrit dozën, për shembull, lexon 2 orë në ditë, po ka njerëz i këto, knejparish ka lexuar ka pas 15 orë. A jetë vë? Ka njerëz i kënejparish ka lexuar ka pas 15 orë. Atë mundon, oh, edhe me lexoju ka pas 15 orë nuk ka problem. U lemohet e përmendin dhe shikoza me transparencë. Ata nuk e kanë... Pse se e, e dinë mesatarën? Ka prej u lemarë, ka dhe në sot që këtë liber dhe zova këtë sot. I nëzitë ta lepër. Sot dhe le zova që këtë liber këtë. Nuk, nuk, nuk ka dhe në diku se, me një fakë e ka ka dhuj. Jo, pse? E ka nëzitë. Dhe nuk e ka... Pse aj shpoton e nasën shpotojna? Se na, deri sa e ka dhjojmë, e rritim vëtë vetën. E kjo e rëzikshme. A nuk ka problem, dhe më i ka dh për sabahën e naxhall. Ë normalë ka llazon. Pra me vona li hatme, çka problem. Nuk, ka... ama jo si jeni lë gjauzi, ti që ka xhallzu për një njerëj i cili në sabah ka dal imam dhe ka lexu kul a'udhu bi rabbil falq, kul a'udhu bi rabbin nas. Edhe çdo javë këtu ashtu. Jo s'ka dobë. Pse ve këtu çdo javë lezon kul, do të thon, ato e kanë dit sunnet nuk ka'sh kjo. Atë çka e bën me lexu kin farz këta. Po ti më lë gjauzi derisa e kuptum. Kish dashme na xhallzuse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 Në në që është problemë jo, ti mëri dhejë vë të mëslujë, a në elahu musliman. Ha? Eksu mëra. Në nëse përmunu kë ibo, ibo për Allahun, tebareke, wa teala. Andë këtë dhënë Allahu Jellua, be lillahu jemunnu. Allahu është tajsi li jemun. A e e përmen. Allahu qëtë red, me përmen. Tebareke, wa teala. Pasë e të të të ibo në qajmë al-juëzijë, edhe më këtë të përmudojnë në nga s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 mëra muë e keqja e kallu ma ju aqabu bihi minë el hirmani bi dherik e njughleka anhu babu lmezidi me pakta e kësaj kaptine është që mos me të ashtu Allahun i metin nëse tila është drohë është me dhejprat e mira kjo është prej edepit pra, diku shtot qa po donë këtë këtu që ka u shëtit në këtë geografi të këtëre meselleve i mënkajim e lgjuzije donë me thanë se edepi me Allahun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 fasata di bunqaim el jouzia w li hadha al arufuna wa arbab al basair idha nalu shay'an min dhalika harafu ila taraf al dhull wa al inkisar per keta rsi thot njerse te cilat e njohin allahun jalla wa ala e njohin allahun tabaraka wa taala dhe nase mer keta gjendje te kyte re njohësve te zotit dhe e krahason me njohjen ton e shoh nase njohja jon realitet te zgimazinat dhe jo realitet njohsit e vërtet thot wa arbab al basair dha atash ka shohin me zemër Shka shofin, me zemër, idha nalu shëjën min dhalik, kur Allahu ju jep diçka priksaj, priçkajt, min ilm, ilm, hal, a dhurim gjendje kristallet dhe vashmëris, au ma'rifë, apo një huri, au keshf, apë ju zbërën Allahu gjellë gjelalu për keramejtëve të shumëta, e kështë më radhë, nëse ju jep Allahu kështu diçka, që shë pritin këta, in harafu ila të tarfi dhulli vë lënë kisarë, Kur ta shofin se Allah ju ka donë në diqka, ata shkojnë e përplasën duke në në qmu vetë vetën duke pështërsu. Rruju se Allah ju ka donë në qket elmë, ashtë të dajë qdi qka në në qmu vetën. Ule vetën! Ule mutale ati ujubin nefësë, shkojnë i gërmojnë, i gërmojnë të metat e nefësi. Pra Allah ju ka donë në dije, ju ka donë në dhurim, të këvalok i ka udzu, të minjarë filojnë me gërmu të këqijat e vetë vetë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 مت هي ايگو يا ن نزمر باس ايثوت واناظر الى اقرب الخلق الى الله واكرمهم عليه وادناهم منه وسيله واعظمهم عنده جاها ذي شكوين مكويدس جيندjen e njeriu t ma tmadh me elm njerit ma tmadh me pozit njerit ma tmadh me adhurim maj bujari dhe maj afurt me zotin te bare ke u teala wa qad dakhala makkata yawma al fath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 Barabar me atë samarin e gomaret të ti. Prejtë, prejtë ka? Tha djebën ka jimë e lëgjëvzije. Inë në kifadën vë, inë kisarën. Duke ullë vetën dhe duke e, e qute poshtë. Kur ka hinë meke, që lërusë. Që lërusë, leze, panëmëno. Triumfuz, nga dhe njësë. Ketë i kanë ullë kokët. Ketë me kelitë janë në nështru. Plus ka qimë për nga bërë.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 e jem lukëhe sururuha vë fara hahabin nësri vë dhafri vë të iidi vë jarfauha ila anani sema thot, në esens nefë si njeriut adetul besherie njerëzit, njerëzoria në, në, në esens, thot, kur tashnë që këtë gjendje e ka plon gëzimi e ka plon gazlimi e ka plon gëzimi me fitore dhe nga dhënjim dhe që i ka mujtë të tjerët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 istirake i nëfësihi dhe e runë që mëstjave dhe egoja e tina, va baki le ale i habih dhe është kopratës mëstja ja për egos të tina, va le agjizu me njede le habihi dhe është a i cili njëri i dop i cili a jep egos, veprat e veta dhe begatit e zotit, fe jalehu min gjudin më akbaha, thot i ja qëfar bujarije e kotë dhe e fliqërë. Më zuban bujarë me egonë tane, më zuban i gjimertë me egonë tane, و اسماحه ما اسفها صاحبها ذا ني بوjari و فistikri سا ليغش نمه ني تشو اش برناري رت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 سادنه مولا ثودي بن قايم الجوزيه هذا شيطاني سارين مروبن شق <تصفيق> ارين نفسيتينا اegoiaيتينا استغفر الله تبارك وتعالى تش الله جل جلاله مصمصن ميو نشتو نفسيت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين